İlk əvvəl hamınız üçün Allahdan sülh, əminəmanlıq, rəhmət və xeyir, bərəkət diləyərək deyirəm əssəlamu aleykum və rəxmətullahi və barəkətuhu. Əssəlamu aleykum və qardaş olmasının, möhkəm olmasının ən başlıca səbəblərindən, vasitələrindən biri də biri-birinə bu xeyir duanı etməkdir. Salam verməkdir. Bəzilərinə qəribə gəlir ki, bunlara baxın, görüşəndə də, vidalaşanda da salam verirlər. Qəribə gəlir, lakin Peyğəmbərimiz s.a.v bu duanı bizə məhz ona görə öyrədir ki, bunun vasitəsilə biz mehriban olmaq. Vallahi ki, nə var dövlət vasitəsilə, nə vəzifə vasitəsilə, nə adamlarımızın sayı vasitəsilə mehriban olan deyilik. Məs Allah xatirinə bir-birimizi sevsək, mehriban ola bilərik. Allah teala Quran-ı kərimdə buyurur Peyğəmbərimiz s.a.v. ən fəzilətli insana, ən xeyirli insana buyurur ki, Əgər sən yer üzündə olan var dövlətin hamısını onlar üçün yəni sahabələr üçün xərcləseydin onları mehriban edə bilməzdim, qardaş edə bilməzdim. Vəs kim onları qardaş etdi? Ayən ardı gələlir. Allah onları mehriban etdi, qardaş etdi. Əgər əgər əgər əgər əgər əgər əgər əgər əgər əgər əgər əgər əgər əgər əgər Bu qardaşlığın da səbəbi var idi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm daim onlara nasihat edirdi ki, tanıdığına və tanımadığına salam ver. Bura da müsəlmanlar nəzərdə tutulur. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demişdir ki, vaxt gələcək müsəlmanlar ancaq tanıdıqlarına salam verəcəklər. Vay belələrin halına. Salam Allahın salamıdır. Bunun vasitəsilə biz mehriban oluruq, müsəlman oluruq, qardaş oluruq. Rasulullah sallallahu əleyhi və görün nə gözəl sözləyir, deyir ki iman gətirməyincə cənnətə daxil olabilməzsiniz bir-birinizi sevməyincə qardaş olmayınca iman gətirmiş olmazsınız istəyirsiniz sizə elə bir şey öyrədim, onu etdikdə qardaş olasınız, mehriban olasınız bir-birinizə salam verin görün necə zəncirvari yedib salam verməklə qardaş olursunuz mehriban olursunuz beləliklə, iman əhəllinə çevrilirsiniz və cənnətə daxil olursunuz. Halbuki, təəssüflər olsun ki, müsəlmanların əks belə şeylərə adi şey kimi baxır. Deyirək ki, eləməsəm də olar. Heç nə olmaz. Və budur bizi zəiflədən, bizi hal-hazırda belə bir vəziyyətə gətirib çıxaran ki, kafirlər müsəlmanların başında qoz sındırır. Müsəlmanlar zəlil vəziyyətdədir. Səbəbini nə üçün axtarmırsınız, öyrənmirsiniz? Məyər səbəbi gücümüzün az olmasındadır. Sizə misal çəkirəm. Dünyada bir nömrəli ordu hərbi, cüz kimdədir? Türklərdə. Müsəlman deyirlərmi? var dövlət, neft kimlərdədir? Yenə müsəlmanlarda. Döyüşən fanatlar, yəni nataran, delə deyə, gelənlər kimlərdədir? O da müsəlmanlarda. Ürəklə vuruşanlar, o da müsəlmanlarda. Bəs nə üçün Allah subhanəhu və tealə qələbəni, zəfəri bu müsəlmanlara bəxş etmir? Nə üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vaxtı ikən onun adını Eşidən kafirlər bir ay əvvəzidən canlarına, qəlblərinə qorxu düşürdü. İndi isə müsəlman adı eşidəndə kafirlərin heç kükü də tərpənmir. Nəyə görə? Bunun səbəbini niyə axtarmışsınız, öyrənmirsiniz? Bunun yeganə səbəbi var. Peyğəmbərimiz s.a.v bunu 15 əsr bundan əvvəl bizə xəbərdar etmişdir. Demişdir ki, vaxt gələcək, az gözlər Yığışıb yeməyə daraşdıqları kimi bənzətməyə fikir verin, ha? Gör, nəyə bənzədir? Kafir millətlər də hər tərəkdən birləşib, siz müsəlmanların əleyhinə çıxacaqlar. Şəhabə dərhal sual verir ki, ya Resulallah, bunun səbəbi nədir? Məgər biz müsəlmanların sayı az olacaqmı? Mərh, indi müsəlmanların sayı azdırmı? Milyard yarım yer üzündə müsəlman var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm irəx, müsəlmanların sayı kifayət qədər çox olacaq. Lakin onların o çoxluğu selin gətirdiyi, selin axıttığı çörçəv toplumuna bənzəyəcək. Sel hara hansı istiqamətə axacaqsa, o çörçəv toplumu da o istiqaməti tutub gedəcək. Bəziləri xristiyan olacaq, bəziləri bütbələst olacaq, bəziləri nə bilim, nə olacaq ki, bunlardan Avropalılar və digərləri razı qalsınlar. Bəziləri də gelib Avropa mühmanxanasının qabağında dayanacaq ki, bunlardan lap belə razı qalsınlar. Biz Allahı razı salmalıyız. Bizim öz Gözəl dinimiz olu-ola, adətən ənələr, əqibə, olu-ola, neyə görə başqa bir şey axtarmalıyıq? Allah s.a.q. Qur'an-ı Kerimdə nedir? İnə dina ində Allah-ı l qatında Allah qəbul olan din, İslam dinidir. Başqa bir ayədə deyir ki, وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ və hua fil əxirəti minəl xasirin kim İslamdan başqa bir din seçər sözünə bu ondan qəbul olmaz və o adam ahirətdə ziyana uğrayanlardan olar hədisin ardı gəlir sahabə sual verir ki, ya Rasulullah bunun səbəbi nədir ki müsəlmanlar çör çör toplumuna bənzəyəcək Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki Ona görək onların qəlbinə vahin girəcəkdir. Nədir vahin? Ərəb səhabə bunu başa düşmür. Deyir ki, nədir vahin ya Rasulullah? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm izah edir. Dünyanı sevmək və ölümdən qorxmaq. Əgər biz müsəlmanlıqsa, əgər biz etiqad ediriksə ki, öləcəyik, ölümün nəyindən qorxmalıyıq? Əksinə buna hazırlıq görməliyik. Və əgər biz etiqad ediriksə ki, dünya malı fənidir, pus olub gedəcək. Bunun nəyindən yatmalıyıq? Bax, bu pus olub gedəcək. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dünya malını bəsd edərkən heç nə olduğunu bildirərkən belə ki, adam övladı var dövləti ilə fəxr edərək deyir, var dövlətim, var dövlətim. Halbuki, onun var dövləti yeyib ifraz etdiyindən, geyib köhnətdiyindən və bir də verib qazandığından ibarətdir. Hər üç halda o var dövlət sənin əlində qaldır. Ya yeyib həcmə verirsən, ya geyib köhnəldirsən ya da verirsən gedir. Hədifin sonunda nə deyir? Deyir ki, O insanın ki, gözü azdır, bir vadi olusu qızılı olarsa, deyər ki, biri də olsun. Olarsa deyər, biri də olsun. Onun gözlərini yalnız torpaq doydurar. İnsanın əgər qəlbi tox deyirsə, gözü daim azı olacaq və onun gözlərini yalnız qədirindəki torpağı doyduracaq. Qəbirə qoyulduqda artıq anlayacaq ki, bu dünyanın qədir qiyməti yoxdur. Necə gəlmişdim səhə, heç nəsiz. Eləcə də gedirəm heç nəsiz. Çünki heç bir şey mənə yəxsus deyil. Bu dünyada yaşadığımız vaxt o dünyamız üçün hazırlıq görməliyik. Bu dünyanın tərifi var. Nədir onun tərifi? axirətdə bəhrəsini götürəcəyin tarladır bu dünyada. Bu dünyada əkirsən, ahirətdə onun səmərəsini, bəhrəsini götürəcəksən bu dünya malından mən demirəm ki, istifadə etməyin keşişlər kimi kilisəyə girib oradan bayraq çıxmayın sufilər kimi tərki dünya olun, zahid olun yox, mən bunu demirəm Allah gözəldir gözəl olanları da sevir və bəndələrinə verdiyi neymətləri istəyir ki onların üzərində görsün gözəl geyim, gözəl minik, gözəl ev hər bir şeyin gözəl olsun bakın qəlbin ona bağlı olmasın qəlb körlanarsa bütün bədən üzvlərin körlanacaq. Bədəndəki yeganə ət parçasıdır ki, o yaxşı olduğu təqdirdə bütün bədən üzvləri yaxşı olur, o körlanacağı təqdirdə bütün bədən üzvləri körlanır. Gəlin, diqqət edin. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm nə deyir? Deyir ki, mənim şəhabələrimi söyməyin. Əgər sizdən biriniz Uhud dağı boyda qızıl, Allah yolunda sədəqə versə onlardan birisinin verdiyi sədəqənin bir oğzuna hətta yarım oğzuna belə bərabər ola bilməz bu hədis açıq, aydın dəlildir ki savab qazanmaq üçün verilən sədəqənin böyülüyü, həcmi qiyməti, dəyəri əhəmiyyət kəsb eləmək əhəmiyyət kəsb edən nədir? sən onu necə verəcəksən kimisi yaxşılıq edir Şikirləşir ki, desinlər ki, nə əlasıq, nə səxabətli insandır. Bunun əməlləri puç olub gedir. Kimisi yaxşılıq edir, şikirləşir ki, bunu tərifləsinlər, çox sağol desinlər. Bunun da əməli heç olur. Kimisi yaxşılıq edir ki, mən öz vəzifəm sahəsində ona yaxşılıq edirəm, bir müddət sonra işim düşər ona, o da mənə yaxşılıq edər. Əvəzin çıxar. Əvəzinə ondan gözləyir. Bunun da əməli heç olur. Kimisi də yaxşılıq edir Allah rızasını qazanmaq üçün mükafatını da ondan gözləyir. Allah da belələrini Quran-ı Kərimdə vəsf edərkən, tərifləyərkən, onlar barədə xəbər verərkən deyir ki, onlar yaxşılıq etdikdən sonra deyərlər: "Lə nəridu minkum cez'an və la Biz sizdən nə bunun əvəzini istəyirik, nə də buna görə sizdən təşəkkür, çox sağol gözləyirik. Bax o sahabeləri O cür yaşayan sahabələri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm tərifləyib, demişdir ki, Xayrun nə siqqarni, fümmə ləzini yəlunəhum, fümmə ləzini yəlunəhum. Ən xeyirli insanlar mənim dövrümdə yaşayanlar, sonra onların ardınca gələnlər, sonra onların ardınca gələnlərdir. 3 sinif, insan üç təbəqə, üç nəsil sahabə, tabin və onların tələbələri. Bu üç sinifi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm tərifləmişdir. Çox maraqlıdır ki, bu üç sinifin ikinci sinifindən olan, ikinci təbəqəsindən olan, ikinci xeyirli nəslindən olan Həsan-ül Basri rahiməhullah, üçüncü təbəqəyə qəribə bir söz deyir. Görün, nə deyir? Deyir ki, mən on millərlə sahabə görmüşəm. Əgər siz onları görsəydiniz, deyərdiniz ki, bunlar dəlidirlər necə ki, indi bizə kənardan baxırlar bu cavan uşaqlar nədir? Saqqal, hicab, məsid, ibadət, Ramazan bayramı, Qurban bayramı, biz belə şey görməmişik. Ki. Dəli kimi baxırlar. Başqa adlar da qoşurlar. O vaxtda onlara da elə deyirdilər. Şair, kaxin, sehirbaz, dəli hər qirad verirdilər. Bakın Həsən Əl-Basli başqa şeyi qəst edir. Onların ibadətini qəst edir ki, onlar elə səviyyədə ibadət edirdilər, ürəkdən Allah ki siz baxsaydınız deyərdilər bunlar dəlidirlər onlar sizi görsəydilər deyərdilər ki bunlar şeytandırlar vallahi ki müsəlman deyirlər halbuki onlar da xeyirli nəsildəndir özlərinə nisbətdə belə hesab edərdilər bu rəvayəti İbn Teymi Məcmun Fədəvə əsərində gətirir və nə deyir? deyir ki Bunu Həsən ul-Basri 7 əsrqundan əvvəl demişdir. İndi bizim halımız onda necə olabilər? Biz İbn Teymiyyən kitabını oxuyuruq. O vaxtdan 8 əsr keçib. Cəmi Həsən ul-Basrinin vaxtından indiyə qədər 15 əsr keçib. Və sonda biz nə deyək bu müsəlmanların halına? Müsəlmanlardan onların müsəlman adı qalıb. Mən müsəlmanım. Hanı sənin əməlin? Bəs əməli kimi edəcəyim? Bəziləri... Ancaq bayram müsəlmanıdır. Bayramdan bayrama görürsən bu adamı. Bəziləri cümə müsəlmanıdır. Cümədən cüməyə görürsən bu adamı. Bəziləri də elhamdülillah Allah təala onlara nəsib edir. Hər gün qardaşlarla bir yerdə olub Allahı yad edir, Allah da onları yad edir. Biz Allahı nə qədər çox yad edərsək, Allah subhanahu wa taala da bizləri o qədər çox yad edəcək. Müsəlmanların zəifliyinin səbəbi ondadır ki, dünya malı başını qatır. Mələ o səhabələr künya malı ilə ticarətlə məşğul olmurdular, məşğul olurdılar. Lakin hər bir şeyə öz vaxtına ayırırdı. Ticarətin öz vaxtı olurdu, ibadətinin öz vaxtı, dostlarına, qardaşlarına vaxt ayırırdı, ailəsinə vaxt ayırırdı. Hər bir şeyə vaxt apırdı və Allah onun vaxtına bərəkət verirdi. Allah sünyaşıyırdılar deyə Allah onların vaxtına bərəkət verirdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onları xeyirli nəsil adlandırdı indi sual verə bilərsiniz ki baxı mühəmməd sallallahu aleyhi və sələmin zamanında dövründə əsrində əbu ləhəb əbu cəhl əbu muayyib və digərləri kafir müşiclər də var idi məyər onlar da xeyirli insanlardan hesab olunurlar mı? xeyir Bəs xeyirli insanı xeyirsiz insandan necə fərqləndirək? yaxşını pislən necə ayrı dedir? İçki içənlər bir məclisdə oturanda içəndən sonra bir-birini təriflidir ki, səndən yaxşı yoxdur, sən mənim qardaşımsan. Zina edənlər həmçinin oğrular, özlərinin öz qayda qanunları var ki, biz hamdan yaxşıyıq. Lakin yaxşını pisdən ayırmaq üçün insan ağlı yox, Allahın kitabı bizim üçün meyyardır. Meyyar. Allahın kitabında nə yaxşıdırsa yaxşıdır, nə pistdirsə pistdir. Allah da həmin kitabda Yaxşını pislən görün, necə ayır dedir? Deyir ki, kuntum Qüntum xayrə ümmətl-uxrizətlinnəs. Siz insanlar arasına çıxarılmış ən xeyirli ümmətsiniz. Nədir onun səbəbi? Ayənin ardı gəlir. Təəmurunə bil maruhu və tənhəvnə anil munkəri və təminunə billəh. İnsanlara yaxşı işlər görməyi əmr edir. Pis işlərdən onları çəkindirir və Allaha iman gətirirsiniz. Necə ola bilər? Mən müsəlman olum, deyim ki, Özüm yaxşı oldum, bəhsdir. Heç kəsə dəvət eləməsəm də olar, heç kəsə bu yola çağırmasam də olar, çəkindirməsəm də olar. Necə ola bilər belə şey? Əgər biz müsəlmanıqsa, ilk əvvəl vaidiyyənlərimizi, ailəmizi, sonra qonşuları, qohumları, dostları, qardaşları fikirləşməliyik ki, onlar cəhənnə moduna düşməsinlər. Və əgər Allah bizə nəsib eləsə, Allahdan istəyirəm bu Ramazan günü, gerdəsi daha doğrusu Allah bizim hamımızı cənnət əhlindən etsin cənnətə ayağımızı bassaq Allah subhanahu ta'ala özü bizə xitab edəcək deyəcək ki ey cənnət əhli biz də inşallah oraya düşərik də cavabında deyəcək ki buyur ey Rəbbimiz əmrinə müntəzirik qulaq asırıq sənin dediklərinə Allah subhanahu ta'ala buyuracaq razı qaldınızmı Cənnətə düşən adam razı qalmaya bilərməyəm? Sual verirəm. Əlbəttə ki, yox. Hamı deyəcək ki, yarın, bizə nə olur ki, razı qalmayaq. Baxı, sən bizə yaratdıqlarından heç kəsə bəxş etmədiyi nimətləri bəxş etməsən. Allah fələdə deyəcək ki, mən sizə bundan da yaxşısını bəxş edəcəyim. Cənnət əhlə deyəcək ki, ya Rab, bundan yaxşı nə ola bilər ki? Bu gördüyülərimizdən yaxşı nə ola bilər? Allah s.a. deyəcək ki, bu gündən mən sizə öz rizamı, razılığımı halal edirəm. Heç vaxt sizə qəzəbim tutmayacaq. Heç vaxt sizə qəzəbim tutmayacaq. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, indiki yaşadığımız dövrdə qəzəbi tuta bilər bizə. Qəbirdə olduğumuz vaxt qəzəbi tuta bilər bizə. Hücurunda dayanacağımız zaman qəzəbi tuta bilər bizə. Hətta sirat körpüsünün üstündən keçəcəyimiz zaman qəzəbi tutar, salar bizi cəhənnəmə. Nə zaman qəzəbi tutmayacaq bizə? Ayağımız otaya dəyəndə. Körpünün otayını dəyəndə. İndi sizə bir maraqlı əhvalat deyin. Alimlərdən biri çox zəngin, çox elimli, savadlı, hər cür gün güzaranı olan, hər cür yaşayış tərzi olan bir alim belə gözəl məclisdə ikən, bir nəfər tələbələrindən girir səhəri, şeyx, keyfin halı necədir? deyə ondan soruşur. Şeyxin keyfi halı necə ola bilər? Hər şey yaxşı, qarnı tox, var, varı dövləti, hər bir şey var, necə ola bilər? Lakin gör, nə cavab verir? Alimin cavabı belə olmalıdır. Allah s.ə.q. Quran-ı kərəmdə əbət səyirə demir ki, İnnəmə yaxşı Allahə min ibadihil öləmə Allahdan alimlər qorxur. Həyətən, Allahın qulları arasında, bəndələri arasında, Allah da çox kim qorxur? Alimlər. Alimin cavabına bax. Deyir ki, ölüm başımın üstündəyikən, sabah qəbirdə tənha qalacağım zaman, sonra Rəbbimin hüzurunda dayanacağım zaman və sirat körpüsünün üstündən keçirəcəyim zaman məni nələr gözlədiyini mən bilmirəm. Mənim keyfim alın necə ola bilər? Mənim keyfim ancaq körpünün o tayında yaxşı ola bilər o tayinə keçə bilsəm. Mən ancaq dua edib deyirəm ki, Allahım, dünyada qərib yerdə olduğum zaman, qəbirdə tənha qaldığım zaman, sənin hüzurunda qiyamət günü dayanacağım zaman və nəhayət sirat körpüsünün üstündən keçəcəyim zaman, məni bağışla, mənə kömək ol, mənə rəhmək biz insanlar nə qədər yaxşı işlər görsəydə, nə qədər Allahın buyruqlarını tam şəkildə yerinə yetirsəydə, qadağan etdiyi şeylərdən çəkinsəydə qəlbimiz qorxu hissində olmalıdır ki, bizdən Allah qəbul etməz, birdən Allah bizi cəzalandırar. O möminlər elə idi. Ona görə Abdullah ibn Mesud radiyallahu baxır o təbiinlərə, tələbələrinə, deyür ki, bunlar günahçılar görəndə heç bunlara elə böyük təsir eləmir. Ona görə onlara deyir ki, Biz sahabelər günah işlə görəndə elə bilərdik ki boynumuzdan bir dağ asılıb. Fikirləşirdiki nə vaxt ondan xilas olacağıq. Siz günah görəndə elə bilərsiniz ki burnunuzun üstünə bir milçəyi qonuq. Belə edəcəksiniz, utub gedəcəksiniz. Ona görə Allah Subhanahu taala o kəsləri tərif edir Quran-ı Kərimdə. "Əlləzinə yutuna ma'atə və qulubuhum wajla, innahum ilə rabbihim raciun." Allahın buyruqlarını tam şəkildə yerinə yetirir. Amma qəlbləri qorxu içindədir ki, bizdən Allah qəbul eləməsin. Diyamət finalların qarşısında nəcə alə O cür bəndələrin, Allahdan o cür qorxan bəndələrin, vallahi ki, tarixdə biz oxuyub görürük, nə qədər var dövləti olsaydı, şan şöhrəti olsaydı, adı sana olsaydı, gücü qüdrəti olsaydı, hər cür titulu olan insanlar bir dənə şeyi yaddan çıxarmırdılar ki, onlar Allahın quludurlar. Onlara təkəbürlük eləmək yaraşmaz o qullarından ikisini sizə misal çək Birisi Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh dur. ikincisi də ömər ibn Xattab radiyallahu anh Bilirsiniz, Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh kimdir? Allahın razı qaldığı bəndə, cənnətlə müjdələnmiş bəndə, cənnətin səbirsizliklə gözlədiyi bir bəndə və nəhayət, sahabədir, sahabə. Əli radiyallahu xəlifə olarkən, xəlifə olarkən, bazara gəlir, bazarlıq eləməyə. Bazardakı yazıqlar, nə bilsin ki, xəlifə durub, özü bazara gələr, bazarlıq eləməyə. Və bu bir yazıqlar, haradan tanısınlar onu? Televiziya yox, jurnal, qədət yoxdur ki, onu tanısınlar. Əli radiyallahu xirdafara al, ver, edə edə, gəlir, birdən görür ki, bir nəfər xristiyan, qalxan satır. Şit. Tərcümə lazım olsa deyim, qalxan satır, baxır qalxanına, deyir, bu mənim qalxanımdır. Xristiyan dirə, nədən düşünsən? Boş-boş danışma gedişinlə məhsə olur. Takmışam mənimdir. Mübahisə düşür, bunu qovur, təhqir deyilir. Əli radiyalan fəmkinlə, sakit, səbirlə deyir da gedək, onda özün mübahisəmizi qazı həll eləsin. Nəyə görə bunu belə deyir? Onun əlində imkan var idi ki, işarə eləməklə onun tərəfdarları gəlib onun əlindən, nəyə ki, bütün əmlakını müsadir eləsin, özünü də cəzalandırsın. Bakına qorxurdu ki, əgər o, Bir kimsəyə zülm edərsə, həmin adam xristiyan olsa da belə, əllərini açıb dua etsə, onun duası ilə Allah arasında heç bir pərdə olmayacaq. Allah onun duasını qəbul edəcək. Və Əli radiyallahu anhın sahabə olsa belə, Allahın razı qaldığı bəndə olsa belə, cənnətlə müjdələnmiş bəndə olsa belə, Peyğəmbər salı sələmin kürəkəni olsa belə, cəzalandıracaq. Ondan qorburdum. Ona görə belə bir şeyi təklif edir ona. Qazının yanına, gəlirlər qazının yanına, şəhəri girəndə qazı onu görən kimi deyir Yə əmirəl-məminin Xeyr ilə bura gəlməsəm. Hristiyan başlayır əsməyə. Qorxudan ki, hə, bu kimi ilə mübahisə edir. Hər ikisi də müsəlman və bunu da o vəzifəyə bu təyin edir. Yəsək <gülüyor> yes, hələm. Cəzalandıracaqlar məni. İşimi bitirəcəkdir. Lakin qazı, ədalətli qazı olur. Hər işini o Birinci əli radiyallarına, iddiyacıya sual verici bu qalxanı itirəndə sənin şahidin olubmı, görübmü, deyir xeyr. Sonra xristiyana sual verir ki, sən qalxanı tapanda şahidin olub, xristiyan deyir, bəli, dostlarından bir neçəsini çağırır, şahidliyə edirlər ki, bizim yanımızda tapdıq. Qazı deyir ki, ya mirəl-mumin, bu adam öz iddiasını sübətə yetirə bildi. Qalkan ona satır. Hristiyan baxır bu vəziyyətə, bu hükmə, dəhşətə gəlir. Ağlaya-ağlaya qalkır ayağa, gəlir, Əşhədü ən la ilə illəlləh və əşhədü ənna muhammədən rəsulullah. Şəhadət verirəm ki, Həqiqətən, Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur və Peyğəmbər Məhəmməd s.a.v. onun ulu və elçidir. Həqiqətən, bu, ədalətli dindir. Budur ədalətli din və budur ədalətli dindarlar. Haradasa, kimisə, haranasa partlattığını, kimisə qirov götürdüyünü, kimisə öldürdüyünü görürsünüzsə, buna din deməyin. Buna yaramaz dindarların əməli deyin. Bu, din deyil. Əsıl din başqa şeydir. Əsıl dindar, bax, sizin kimidir? Yolunu azmayan, həddini aşmayan dindarlar. Ona din deyilmir. Onların elədikləri tamamıyla başqa şeylərdir. Bizim tutub getdiyimiz yol isə, bax, Əli radiyallahu anhü, sahabələrin tutub getdiyi yoldur ki, Peyğəmbər s.ə.v. onları tərbiə etmişdir. Bu cür onları tərbiyyəni Peyğəmbər s.ə.v. vermişdir. Onlara daim öyrədirdi ki, Qəlbiniz bu dünyaya bağlanmasın. Dünya malına görə kiminsə haqqını tapdalamayın. Adi bir şey deyim sizə. Adi bir şey. Gətirir, Ayşe radiyallahu anhəyə bir qədər ət verir, deyir, bunu payla. Qoç əti olur. Ayşə radiyallahu anhədə paylayır və bel hissəsindən biraz saxlayır. Çünki Peyğəmbər s.ə.v-in xoşuna gəlirdi qoçun bel hissəsi. Saxlayır bunu ki, gələndə pişirib versin. O da qayıdırır və Və sual verir ki, payladınmı? Deyir, bəli, deyir, Resulallah. Deyir, bizə nə qaldı? Suala baxın, subhanallah. Bizə nə qaldı? Ayşə radiyallahu anhə çıxardır, əti göstərir ki, bizə bu qaldı. Resulallah s.ə.v. bir xeyir. Bizə o qaldı, payladığın. Bunu isə yeyəcək, həzm olub gedəcək. Bizə o qaldı, payladığın necə tərbiyələndirirdi onları ki gəl bu dünya malına bağlanmasın bu dünyanın malı ancaq istifadə üçündür əbədi, baqi nimətlər isə Allah yanındadır bizə o qalacaq, o bu cür tərbiyədən çıxmış sahabələr heç azğınlaşa bilərdilərmi şəhv yola düşə bilərdilərmi o sahabələrdən ikincisini sizə misal çökürəm bu da Ömər İbn-Xattab Ömər İbn-Xattab Ömər Bilirsiniz, nə cür olur? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm deyir ki, məndən sonra Peyğəmbər gəlmiş olsaydı, Ömər olardı. 6 dənə ayə onun təklifindən sonra nazil olur. Qadınlara hicab keyməyi əmr edəsən, hicab ayəsi nazil olur. Bəlkə içkini qadağan edəsən, içki qarədə ayə nazil olur. İbrahim məqamını namazı gəh, götürək, ayə nazil olur. Müşriklərə, münafirlərə cənazə namazı qılmammaq, ayə nazil olur. İdiyan müqabilində əsərlərim azad eləmir, ayən azlı olur. Nə təklif edirsə, elə ürəkdən təklif edirsə, ayən azlı olur, təsdiqləyir onun dediyini. Hətta bir dəfə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məşvərə edir səhabələri ilə ki, cemaatı namaza necə çağıraq? Bunlar gedir fikirləşir. Ömər rəyallahu yatır, yuxuda görür ki, bir nəfər ona yaxınlaşır, deyir ki, cemaatı namaza çağırmaq üçün deyin, Allahu əkbar, Allahu əkbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azanın sözlərini axıra qədər deyir, çıxır gedir. Onlar radiyallahu anh sevinə-sevinə gəlir. Bir nəfər başqa sahabə də bunu, bu yoxunu görür. Hər ikisi Peyğəmbər s.a.v. danışandan sonra Bilal radiyallahu azanı verir. Burada bir incəlik var. Rasulullah s.a.v. azanı nə Quran ayəsi də, nə və hədislə, məhz yuxunun, o gördüyü yuxunun vasitəsilə şəriyyət qanunu kimi qanunləşdirdi. Möminin yuxusu doğru olur. Təsəvvür edirsinizmi? Ömər Radialanonu və öbri sahabənin gördüyü yuxunu şəriyyət qanunu kimi qanunləşdirdi. Həmçinin, bu sahabə barədə digər fəzilətinə dair digər hədislər də var. Bunlardan biri də Bir dəfə Pey Peyğəmbər salı Sələmin yanına gəlir. Şəhəri girəndə görür ki, qadınlar rahat oturub Peyğəmbər salı sələmlə söhbət edirlər. Bunu görən kimi çəkilirlər bir kənara, sakit otururlar. Baxır onlara, deyir ki, ay nəfslərlə nə düşmən olan kimsələr. Peyğəmbər salı sələmlə çəkilmirsiniz, məndən çəkilirsiniz. Qadınlar dir, bəli, çünki sən səhdsən, şiddətlisən, Resulullah səhsan gülümsəyir. bir doğrudur, ey xatda bunu olur. Həqiqətən sən sərtsən və sənin səhətliyinin şiddəti o dərəcədədir ki, şeytan səninlə üzbəyüz gəldikdə yolunu dəyişdirib başqa yoldan gedir. Səninlə üzbəyüz gəlməkdən çəkinir. Bu cür sərb sahabə, bu cür imanlı sahabə Allahdan necə qorxardı? Necə? Buna dair iki dənə misal çəkəcəm istəyir. Qudsə xəbər göndərir ki, quds müsəlmanların olmalıdır. Qudsdəki zadəganlar yığışıb qərara gəlirlər ki, çağıraq onu danışıqlara, danışıqlar aparaq, bəlkə qadın vaftəsi ilə, bəlkə dünya malı vaftəsi ilə bunu yoldan çıxara bildik, yola gətirə bildik. Çağırırlar, bu da gəlir. Gəlir qudsə yaxınlaşır köləsi ilə. Bunlar da qudsun ətrafına, o məsidin ətrafına açıq-sasıq geyimdə qadınları cüblər, və baxırlar ki, bu baş aşağı gəlir. Bu da köləsi də baş aşağı gəlir. Başını qaldırıb o qadınlara baxmırlar. Zadəganlar deyirlər ki, əgər bunların xəlifəsi belədirsə, görəndə Allah yolunda vuruşanları ibadət ehli necədir? Gecə gündüz məsciddə olub ibadət edənləri necədir? Baş keçiş nədir? Bir-bir deyin görün, bunlardan hansı biri xəlifədir. Zahiri görünüşündən və özünü aparmağından xəlifəni kölədən seçə bilmir. Çünki Peyğəmdər Sallallahu aleyhi və sələmin daim nəsiyyəti olmuşdur ki, kölələriniz sizin qardaşlarınızdır. Özünüz nə geyirsinizsə, onlara da geyindirin. Özünüz nə yeyirsinizsə, onlara da yedirin. Belə bir sahabəni Allah s.a. xəlifə seçdi. Belə bir səhabənin, xəlifənin, xilafəti dövründə iki böyük imperiyanı darmadağın etdirdi. Onun əliyilə, onun vasitəsilə. Bu böyük imperiyalardan biri suquta uğrayarkən, imperator Xosrov Çin imperatoruna məktub yazır ki, mənə kömək göndər. Bu müsəlmanlarla bacara bilmirəm. Çin imperatoru da bilirsiniz, istədiyi qədər kömək göndərə bilərdi. Nə qədər orada insan var? Lakin ağıllı idi, istəmir çamaatını qırğına versin. Deyir, mənim sənə iki dənə sualım var. Bu suallara cavab versən, mən sənə kifayət qədər kömək döndərirəm. Birinci sual, o müsəlman dediyin adamlar onun bunun anasına, bacısına, qızına, arvadına, birisinə, xalasına pis gözlə baxırlarmı? Zina edirlərmə? Xosroq cavabındadır, xeyr, onlar o müsəlman qadınların hamısını öz anası, badısı, qızı kimi hesab edirlər. İkinci sualım, onlar o dövrdə, qumarxanalarda, meyxanalarda, içki məclislərində, boş-boş yerlərdə vaxtlarını keçirməyə meyillidirlərmi? Xeyr, cavabında yazır ki, xeyr, onlar yalnız müsəlmanların rifahı üçün çalışır ailəsini dolandırmaq üçün işləyir və Allahın haqqını ödəyirlər ibadətlərini edirlər Çin imperatorı cavabında yazır ki qardaş mən sənə elə bir ordu göndərə bilərəm ki ordunun bir ucu Şamda zeytin bağlarının yanında olar, obri tərəfi də Çin sərhədlərində amma sən onlarla bacarmayacaqsan çünki onların əqidəsi var, birliyi var cəmaatı var elə bir cəmaatla heç kəs bazara bilməz o cəmaat hara indiki müsəlmanların vəziyyəti hara o cəmaatın adını eşidəndə bütün kafirlərin canına vəlvələ düşürdü indiki cəmaatın adını eşidəndə kafirlərin heç tükkü də belə tərkənmər nəinki qorxmaq ona görə ki dünya sevgisi onların qəlbinə girib baxın Rum imperiyası darmadağın olanda hələ mübarizə, muharibə döyüş başlamamışdan əvvəl 40 minli qoşunun sərkərdəsi 150 minli qoşunun başçısına teraqla məktub yazır. Seyfullah ilə qəbli Xalid ibn-i Valid anh, məktub yazır. Yazır ki, İslamı qəbul et, canını qurtar. Bunda olan cürətə bax, arxancılığa bax əks təqdirdə ciziyyə verməli olacaqsan. Vergi. Bundan da imtina eləsən, bilki ki, mən sənin üstünə elə bir insanlarla gəlmişəm. Siz yaşamağı sevdiyiniz kimi, onlar da Allah yolunda şəhit olmağı sevirlər. O şəhit olanlardan bir ziyyətini üçünə misal edəm, bir dənəsini. Ənəs İbn-i Məlif radiyallahu anhının ənisini. Bədir döyüşündə iştirak eləməmişdir. Gəlir Uhud döyüşündə iştirak eləməyə, döyüşməyə, bu döyüşə də gec gəlir, gec satır. Və gəlir, o vaxt satır ki, müsəlmanlar artıq məqlub olur, geriyə çəkilir. Bu isə düşmənə tərəf gedir. Və yolda Səad ibn-i Əbii Vəqqas radiyallahu anh ilə rastlaşır. Səad deyir ki, hara gedirsən? Biz məqlub olurum. Dəyir iştirak eləməmişəm. İstəyirəm, Uhud döyüşündə onun əvəzini də çıxam. Və Uhud dağının yanında cənnətin iyini duyuram, hiss edirəm artıq. Deyir və çıxıb gedir. Döyüşdən sonra 70-ə yaxın orada müsəlman şəhid olur. O şəhidlərin arasında tanıy tanıyırlar hamını bundan başqa. Bunu bazısı barmaqlarının ucundan tanıyır. Parmaqlarının uzundan. Ənəs radiyallahu anhü deyil onun üzərində 80-dən artıq qılınç ox, nizə yarası var idi. Birimizdə bir püsaq soxsalar, yıxılıb da qalxmarıq. Bunu yıxa bilmirdilər. Nəfər vuruşurdusa, Allah buna nəfər güc vermişdirsə, bir nəfəri verəmək istəyir misal, bir dənə adamı yıxa bilmirdilər. Budur o müsəlmanların gücü, əqidəsi, iradəsi, kişiliyi, mərliyi. O kişilər barədə Allah Subhanahu taala Quran-Kərimdə nə deyir? Onları küçü adlandıraraq deyir: "Ricalun la və la O kişilər ki, onları nə ticarət, nə alış-veriş Allahı yad eləməkdən, bax belə oturmusuz, Allahı yad edirsiniz. Heçnə yayındıra bilməz. Onlar həmşə Allahını, Rəbbini yad edirlər. Bu kişilərdən sizə misal çəkdim. Ömər ibn Hattab radiyallahu anh O, Ömər radiyallahu anh, ki, onun bağrəsində Tarik ibn Şihəb rahiməhullah davayət edir ki, biz bir dəfə Ömər və Əbubəyd Əbni Cərra radiyallahu anhuma ilə bircə şama yollandıq. Nəhayət gəlib çay keçidinə çatdıqda Ömər radiyallahu anhu dayandı, miniyini saxladı, qəvəsindən yerə indi, ayıqqavlarını çıxarıb çiğnini attı və dəbənin nöqtasından tutub çayı keçməyə başladı. Ayaqları palçıq oldu, balaqları yaş oldu. Və Abubiydə binin Cərrah anh, ona baxıb deyir ki, ya əmir bu nədir? Axısa xəlifəsən, sənə yaraşarmı çiğnin əqqablarını atıb, dəbənin içindən tutub, ayağı yalan çayı keçəsən? Qorxuram, bu məmləkətin əhalisi səni hörmətlə qarşılamasın. Abubiyyədə binəcərrar radiyallarının xataya yol verir. Ona elə gəlir ki, örmət zahiri qeyimdə, özünü aparmaqda, tartmaqda, minikdədir. Xeyr! Adam var ki, hər şeyi var, gəlir. Deyirlər ki, alıqsaq gəldi. Səviyyəsiz gəldi. Və s. və s. Adam da var ki, uzun qulağın üstündə, eynindədir ki, baltar, əlində də bir əsa gəlir. Deyirlər, gəlin, qalxaq bu kişiylə görürsək. Bu kişiyə salam verin. Kişi, na, kişi olmaq? var dövlətlə, vəzifə deyil, qəlbdə olan imanla, təqvayla, əxlaqlandır. Ömer radiyallahu anh çönür, onunla tərəf deyir ki, ax, Abu Ubeyda, Şəş bunu başqası deyəkdir. Sən ki, bilirsən, biz Allahın qulu yox, bizə təkəbbürləyə eləmək yaraşmaz. Xəlifət olsam, adsan, şan, şöhrət, hər cür şəraitim olsa da belə, mən qulam, Allahın qulu. Mən bunu müsəlman ümmətinə ibrət olsun deyə belə etdim. Sonra öz məhşul sözünü deyir. Bunu dəfələrlə eşitmişsiniz. Bir daha təkrar edirəm. Deyir ki, biz ən hörmətsiz millət idik. Allah s.ə. bizləri məhv İslam dini sayəsində hörmətli və qudurətli bir cəmat etdi. Nə qədər ki, İslamdan başqa bir şey vasitəsilə hörmət qazanmağa çalışacaq, Allah bizi zəll edəcək. Allahdan da istəyən budur ki, Allah s.a. necə ki, o sələfləri, o müəminləri xeyirli işlərə müvəffəq edirdisə, bizləri də o xeyirli işlərə müvəffəq etsin. Necə ki, o sələflər Ramazan ayı hələ gəlməmiş, 6 ay əvvəlcədən başlayırlar Allaha yaldarmağa, dualarında Allaha çağırmağa ki, Allahım, Ramazan ayını keçirməyi, oruz tutmağı, ibadət etməyi, dua etməyi bizə nəsi belə? Ramazan keçəndən sonra da bir 6 ay yalvarırlar ki, o ayda elədiyimiz ibadətləri bizdən qəbul elə, Allah bizə o sələflərin yolunu tutub getməyi nəsib eləsin, bizdə də bu aya bu cür rəğbət oyatsın.